Měli jsme na sobě obyčejné šaty zakrývající pistole. Pořádnější vybavení jsme naházeli do pytlů, které jsme obatahali. Pistole, kterou se měl pod tričkem, patřívala Robertsovi. Byl to velký nerezový Smith Wesson 4506. Nebyl to sice zrovna můj šálek kávy, ale nic lepšího po ruce nebylo. Pořád lepší, než chodit neozbrojený. Milo mi koupil oblečení v nejbližším venkovském obchodě. V mé velikosti měli akorát tričko metkové barvy s hlubokomyslným filozofickým textem nemám rád tlustý buchty. Pilot na nás už čekal. Konečně jsem ho zahlédl bez helmy. Bohužel měl černou kuklu a tmavé brýle. Herbinger mávnul na pozdrav a pilot mu oplatil stejnou měrou. Co má za problém? Jak to myslíš? Vždyť je skoro 30 stupňů a má na hlavě kuklu. Co víš, prostě se stydí. Zastavili jsme se před vrtulníkem. Natáhl jsem ruku a představil se. Pilot naklonil hlavu na stranu a prohlížel si mou pravici. Postupně se jí dával dolů, až se mi trochu zahanbeně strčil do kapsy. Je to cizinec. Mají divný zvyky a navíc není moc společenský. Aha, rád vás poznávám, pane. Pilot zavrčel cosi hrdelním hlasem, že jsem mu nerozuměl ani slovo. Podíval jsem se na šéfa. V jeho jazyce to znamená zuřivá bojová ruka drtící lebky nepřátel. Říkáme mu Skypy. Herbinger se zjevně bavil. Šetří to čas. Slyšel jsem, že jste ho koupili v sadě s vrtulníkem. Tak nějak. Je to dlouhý příběh. Potkal jsem ho v Uzbekistánu, odkud pochází jeho kmen. Teď je kmenem LM. Pořídil si malý domek u základny. Skippy je ale pekelně dobrý pilot a navíc udržuje ptáčka v dobrý kondici. Máš skvělej hudební vkus, Skippy? Řekl jsem pomalu. Hrál si skladbu od C.P.K.M.? Brácha u nich hraje na kytaru. Ty jsi krev muše, pita. Pilotův hlas byl velmi hluboký a zdálo se, že má s vyslovováním trochu potíže. Ano, je to můj mladší brácha. Až budou vystupovat ve městě, mohl bych ti sehnat lísky do zákulisí. Myslím, že v Birminghamu budou v září. Padl na kolena. Překvapeně jsem o krok ustoupil. Skipy se začal sklánět k zemi, až se kuklou dotýkal asfaltu, co si pronesl svým podivným jazykem. Skype, no tak, nedělej scény, řekl Herbinger a za paži postavil pilota na nohy. Správce letiště nás sledoval spoza rolety přívěsu a pilot, který zrovna tankoval cestu na nás zíral též dost nechápavě. Promiň, herbinčere, já nevědět, že velká zjizvená lovec, jak vyříkat, grzistilix. Cože, šlechtic? Tak to ani náhodou. Myslí si, že seš z královský rodiny? Je to stejný, jako bys byl nějaký velký náčelník, nebo co? Hm. Ještě jsem neviděl, že by se Skypy před někým klaněl. – Hustý, v Uzbekistánu asi heavy metal docela žerou. – Ne, Skypy, nejsem žádnej šlechtic, tady seš v Americe, ale ty VIP vstupenky nám ženu dobře? – Velká čest, velká čest v moje kmen. Pilot byl zjevně radostí bez sebe. – Dobře, musíme do vzduchu, plejtváme časem. Herbinčer hodil Vax vybavením do prostoru pro posádku. Skipy se naposledy uklonil už ne tak hluboko jako předtím a odběhl do pilotní kabiny. Podle strašného zvuku, který vydával, se patrně snažil zaspívat refren z písně Hold the Pix Steady. Mí spolupracovníci byli vážně divní. Další hodinu jsme strávili letem nad pobřežím kolem Santa Cataliny a pak jsme zamířili východně od ostrova Sapelo. Měli jsme ale smůlu. Míst, kde by mohl přistát malý člun, byla spousta a lodí byla všude hromada. Nic se ale nepodobalo malé písčité plážičce z mých snů. Je možný, že moře člun odneslo. Podle zpráv o počasí byl příliv v posledních pár dnech docela mírný, ale člověk nikdy neví. Musíme doufat, odpověděl jsem. Skipy pouštěl CD mého bratra tak, aby přezvalo i hluk motoru. Namontoval si do vrtulníku hodně slušný systém. Herbinger se v nejlepších metalových pasážích vždy zděsil. S dobrým vkusem se člověk zkrátka musí už narodit. Dál můžem letět na Brunswick nebo savanách. Lepší asi bude zkusit Brunswick, protože je menší. Křičel Herbinger z plných plic a ukazoval na mapu. Určitě se držej mimo velký města. Nesouhlasně jsem zavrtěl hlavou. V mým snu bylo poblíž hodně světel. Ze vzduchu to vypadalo docela velký. Já jsem pro savanách. Tak dobré. Herbinger stiskl tlačítko interkomu. Skypy, leď na sever podél po břeží. Drž se nízko. Jestli nás oslaví Řet LP, dej vědět. Řet LP? Řízení letovýho provozu. Mají tady skutečné letiště. Všichni nás chtějí akorát pokutovat. Nechci nasrat FAA. Má vůbec nějaký pilotní průkaz? Nemám plněti. Bez průkazu se lítat nedá. Jasně, že dá. Jenom neoficiálně. Pokrčil rameny a vyhlížel z okna. Než jsem tady začal pracovat, myslel jsem si, že mám problém s respektováním autorit. Do téhle party ztracených existencí jsem ale zapadal skvěle. Krajina vypadala ze 30 metrů ve 150 za hodinu skutečně krásně. Mezi tmavě zelenými stromy se tu a tam objevil dům, který zase rychle zmizel z dohledu. Kilometry ubíhaly, viděli jsme spoustu malých člunů a malých pláží, jen ne ty, co jsme hledali. A stref a sebo, ohlásil Herbinčer. V denním světle vypadalo všechno jinak než za tmy. Přelétali jsme nad přírodní rezervací a pak se vydali dovnitrozemí podél vodní cesty. V oblasti byla spousta lodí, z nichž většina vypadala jako malé rybářské kocápky. Helikoptéra ukrajovala kilometry skutečně rychle. Přelétli jsme nad historickou pevností a rekreační oblastí, ale stále jsme neviděli nic, co by vypadalo správně. Když jsme se blížili k savanách, objevovalo se čím dál tím více domů. Prr, ať to Skypy otočí! Herbinger vydal rozkaz a pilot provedl manévr, ze kterého se mi zvedl žaludek. Znovu jsem hledal místo, které se pod námi myhlo. Byla to malá písčitá pláž obklopená hlubokým bažinatým lesem. Bingo! Ukázal jsem na malou bílou loď, která seděla v písku. To je ono! Hind začal kroužit. Pár set metrů od místa přistání stál osamocený dům. Byl to hezký dvoupatrový příbětek s garáží, střechou z červených šindelů a velkým komínem. V skutku krásná nemovitost. Nejbližší další budovy byly dost daleko. Víš to jistě? Jo, jsem se jistý. Cítím to v kostech. Šéf přikývl a stiskl interkom, čímž přerušil výživné sólo na bicí. Skipy, vysad nás na té pláži. Opatrně jsme se přibližovali ke člunu. Hein odburácal pryč, aby na nás počkal dále nad mořem. Byl jasný den, ale po zkušenostech z přízraky jsem věděl, že to moc neznamená. Karabinu fal Jerryho Roberce se měl připravenou k palbě. Earl nonšalantně třímal svůj Thompson. Nejsou tady. Jak to víš, upíři smrděj. Navíc ve stromech zpívají ptáci. Kdyby tady byly ty třímetrový oblody, těžko by byl v okolí jediný pták nebo veverka. Jak to víš, možná se upíří s veverkama kamaráděj. Pořád se mi mířil na člun. Byl na něm zřetelný nápis Antoán Anry, ale člun byl prázdný. Zase ten sliz, ukázal Herbinger. Stejný materiál jako na nákladním kontejneru. Ten tvůj prokletej tady rozhodně byl. Hnul co? Nesnáší monstra, co všude sviněj. V písku nebyly žádné viditelné stopy. Všechno zavál vítr nebo zahladila voda. V lese bylo světlo a spousta přírodních zvuků. Vůbec se to nepodobalo mému snu. Bylo hezké mít u nohou fyzický důkaz, že jsem měl pravdu a že mi nepřeskočilo. Těžko bych sice někomu vysvětloval, že jsem normální, když se procházím s puškou po pláži a mluvím o upírech, ale to už je jiná věc. Prohlídneme si ten berák. Co když je někdo doma? Pozvedl jsem pušku, abych dodal vážnost slovům. Na poprhu jsem měl připevněný vak s náhradními zásobníky. Vzhledem k mému limetkovému tričku si myslím, že jsme museli vypadat zvláštně. Někdo tam není. Jak to víš? Dům byl mezi stromy asi tak půl fotbalového hřiště daleko. Nic neslyším, nesvítí žádný světla. Je horko jako v pekle a klimatizace neběží. Když se někdo může koupit takovej bejvák, má i na elektřinu do klimatizace. Neměl jsem ponětí, jak to všechno na dálku pozná. Po všech letech strávených ve společnosti hlasitých zbraní a ještě hlasitější hudby jsem byl rád, že Herbingera vůbec slyším mluvit. Chci vidět, proč je tohle místo tak zvláštní. Sjeli z nákladní lodí několik set mil z kurzu, jen aby se pak mohli vylodit tady a já chci vědět, proč. V husté vegetaci byla vyšlapaná úzká cesta. Snažil jsem se pohybovat tiše, ale moc se mi to nedařilo. Na plížení zkrátka nejsem stavěný. Herbinger se pohyboval jako duch. Pozvedl ruku a zastavil nás. Tiše ukázal na místo ve střeše domu. Šindele byly na několika místech porušené a na místě, kde chyběl jeden z rohů domu, volně vysela okapová roura. Na střeše přistálo si těžkého. Vlastně těch těžkých věcí muselo být více. Zadní dveře byly pootevřené. Stranou stál pár zablácených bot, rybářský prut a malá plastová skříňka na vybavení. Vstupní rohož na verandě byla trochu nakřivo. Herbinger vstoupil jako první, přičemž z hlasitým vrznutím otevřel dveře do kořán. Tohle jsem nikdy předtím nedělal, Připadal jsem si jako v nějakém špatném filmu o policistech, až na to, že my byli obyčejní občané. Jasné vloupání. Nahnul jsem se k Herbingerovi a s rukou před ústy zašeptal. Víš jistě, že nikdo není doma? Haló, je někdo doma? Zakřičel. Čekali jsme. Žádná odpověď. Spokojený. No, si jo. Zadní dveře vedli do kuchyně. Interiér byl podivně útlný. Mé podezření se potvrdilo, bydlel tu nějaký boháč. Všechny spotřebiče byly z moderního nerezu a pracovní deska z pravého mramoru. Na jinak dokonale čisté podlaze bylo několik párů zaschlých blátivých stop. V obýváku to vypadalo dost podobně. Vybraný nábytek je k vidění v mnoha venkovských domech vyšší střední třídy. Na silném koberci byly patrné špinavé stopy směřující po širokém schodišti nahoru i dolů. Stěny lemovaly obrovské leštěné knihovny plné tisíců knih. Většina z nich se týkala historie. raně americká archeologie, mezoamerické umění, pravěké umění, náboženství původních američanů. Byly zde také stohy časopisů a vědeckých periodik, archeologie, Smithsonian, věstník Bill Farms. Všechny tiskoviny byly adresovány předplatiteli doktoru Jonasy Terlimu. Všiml jsem si, že toto jméno bylo na hřbetu mnoha dalších knih. Doktor byl zjevně zapálený pisálek. Pokračovali jsme do horního patra. Chtěl jsem se přidržet zábradlí, ale můj společník mě zastavil. Žádný otisky. Žádný otisky, přikývl jsem. Ještě jsme nebyli nahoře, ale oba jsme věděli, že jsem v dohledné době dorazí místní policie jako na místo činu. Nebylo třeba si komplikovat situaci. Dveře do hlavní ložnice byly natřísky. Když jsem vstoupil, praštil mě do nosu hrozný hnělobný zápach a kolem hlavy mi začaly létat malé mušky. Našli jsme terlie. Tkáň se v teplém a vlhkém podnebí Georgie rozkládá opravdu rychle. Bude třeba jim uřezat hlavy, zeptal jsem se váhavě. Po starší pár byl zmasakrován. Prostě radla byla prosáklá za schlou krví. Snažil jsem se před zkušenějším lovcem vypadat sebevědomě ale znetvořit těla starších lidí v jejich vlastní ložnice by pro mě bylo o dost složitější, než uřezat hlavu stůře, která se mě právě pokusila zabít. Ne, jsou mrtví, na dobré mrtví. Upíři je nepokousali, jen je ubyli k smrti. Zajímalo by mě, proč. Možná nechtěli, aby se z něj stal upír. Proč ale tenhle chlápek? Čím je tak zvláštní? Já nevím. Prohledáme to tady. Dívej se po papírech, denících. Najdi jeho počítač, cokoliv. Doktorova pracovna byla vykradená. Umělecké, severoamerické a jihoamerické předměty byly strhány ze zdí a rozsekány. Z počítače zbyla kupa šrotu. Všude byly poházeny papíry a knihy. Ve vzdáleném rohu ležel vytržený a otevřený stěnový sejf. Jeho obsah, svazek 50 dolarovek a starý revolver 38 speciál byl ponechán bez povšimnutí. No tohle zabere hodiny. Jsou tady tisíce stran poznámek. Hodiny nemáme. Máme společnost. Herbinger zaklonil hlavu a zavřel oči. Vrtelníky. Spousty vrtelníků. Letí nízko a rychle. Federalové. prdele. Jeho sluch byl děsivě dokonalý. Já neslyšel nic, kromě vrzání podlahy. Na návrat do vrtulníku není čas. Navíc není třeba do toho skipy ho tahat. Vytáhl z kapsy vysílačku a třikrát stiskl tlačítko. Odpovědí byla dvě kliknutí. Vrtulník se vracel na letiště. Když jsme se vrátili do obýváku, i já jsem už slyšel dunění několika vrtulníků. Muselo se jednat nejméně o 4 UH-60 Blackhawky a dva krycí Apache. Helikoptéry obklíčily dům Terliových a na zem slanilo několik týmů černě oděných chlapů. Oh, hustý, není to trochu přehnaný? Aspoň vidíš, kam dok dolary z tvých daní. Radši zahoď kvér, kdyby měl náhodou některý z nich slabší nervy. Položil samopal Thompson a krátkou 625-ku na křeslo pro dva. Já opatrně umístil Robertsů fal a na gauč. Oba jsme se postavili doprostřed místnosti dál od čehokoliv, co by mohlo vypadat nebezpečně. Herbinger dal ruce za hlavu. Přišlo mi to jako dobrý nápad a tak jsem udělal to samé. Neměli bychom jim otevřít dveře? Ne, federálové je stejně vyhodějí do povětří. Zavři oči, zacpi si uši, otevři posou. Tím se alespoň trochu vyrovná tlak. I tak to ale bude bolet. Neměl jsem ponětí, o čem mluví, ale radil mi dobře. Polovinu oken téměř současně rozbili vhozené oslepovací granáty, které nadělali neuvěřitelný randál a oslnili mě i přes zavřená víčka. Herbinger se smál. Dveřmi proběhly federálové v černém jeden za druhým a rozebrali si jednotlivé sektory pokoje. Začali na nás pokřikovat příkazy. Kleknul jsem si a stále držel ruce za hlavou. Nebylo mi to ale nic platné, protože mě někdo kopnul tvrdou botou do zad, srazil k zemi a přitlačil hlavu ke koberci. Pak mi skroutil ruce a nasadil pouta. Želízka se mi zakousla hluboko do zápěstí. Botu na páteři jsem stále pořádně cítil a nepochyboval jsem, že mi voják míří na hlavu. A tak jsem tam ležel s hlavou v koberci a čekal, až federálové dům zajistí. Systematicky procházeli místnost po místnosti a vždy tam nejdříve naházeli další ze svých hraček. Za každým pokojem se ozvalo ČISTO! Po pár minutách hluk utichl a ozývaly se jen hlasy z vysílaček. Ve vzdálenosti několika centimetrů od mé hlavy se zastavila lehce ošoupaná špička federálovy kožené boty. Zdravím tě, Erle, jestli tohle není náš účetní znalec Auven Pitt. Říkla jsem ti, že se na ně máš vysrat. Čau, mercy, jak to jde? Zamumlal jsem s pusou plnou kvalitních kobercových vláken. Vyštěkl rozkaz a federál mě marně začal zvedat za paže. Byl jsem moc těžký, než aby mě jen tak uzvedl a já neměl náladu spolupracovat. Na pomoc přispěchal další chlap a společně mě postavili na nohy. Byl jsem asi o 25 cm vyšší než můj starý kámoš, kterého jsem nazval profesorem. Za ním stál agent Franks v černé osobní zbroji se zbrusu novou FN F2000 s granátometem. Chladnokrevný zabiják se v bojové zbroji cítil daleko pohodlněji, než když se v nemocnici musel objevit v obleku. Majers na sobě pořád měl to své levné sako. O Franksi, jak to jde, brácho? Zabil z poslední době někoho zajímavýho. Bylo jich dost. Tak to máš dobrý, řekl jsem nadšeně. Svalnatý federál si přečetl nápis na mém limetkovém oděvu. Pěkný tričko, Neděláme nic nalegálního, majersi. Dali jsme vám o tomhle případu vědět hned, jak jsme se dozvěděli, že je to vážný. Nepřekročili jsme svý práva. Herbinčerovi portu stékala krev. Jeden z federálů asi cítil potřebu mu na zem trochu pomoct. Ste na místě činu souvisejícím s případem a neobtěžovali jste se zavolat. To by se dalo považovat za zadržování informací týkajících se řádění monster, pronesl samolibě a blahoskloně Majers. A to je hodně nelegální. Sotva jsme přišli. Chtěli jsme zavolat, jenomže tady není signál, zalhal. No jasný. A teď mi řekni, jak jste to tu našli. Lotili jsme podél pobřeží, dokud jsme neuviděli motorový člun, který zmizel z té nákladní lodi. O tom člunu jsem tvejm lidem říkal včera v noci. Takže jste si tady tak lítali, dokud jste ho nenašli mezi tisícem dalších lodí, co jsou všude kolem? No v podstatě, tomu mám jako věřit? No tak, si, jak se myslí, že jsme to asi našli? Myslíš, že máme nějaký kouzelný větiny, nebo co? Fajn, vzdávám to. Dostal si mě. Zavolali jsme věšteckým přátelům a ti nám dali souřednice. Z mého šéfa se přijednání s federálními agenty stával docela velký žvanil. A co tady děláte vy, chlapi? Zeptal jsem se. Majers už se chystal odpovědět, ale pak se vzpamatoval. Data vůbec nic není. A včera v noci jste se dozvěděli o sedmi upírech a prokletém a za pár hodinu jste tady. To je ale úžasná náhoda. Ano, v skutku pozorhodná náhoda, pitte. Ironie, řekl Franks a jemně hladil belgickou útočnou pušku. Jasný, jsem to ale hlupák. Jako bych nic neřekl. Myersovi zazvonil telefon. Jako vyzváněcí melodie měl pořád to vlezlé Take me out to the Tedy agent Myers. Asi minutu poslouchal, pak zakryl mikrofon telefonu a obrátil se na nás. Erle, posbírej chlapy a pošli je domů. Tohle už není váš případ. Jestli v Georgii uvidím jediný hlavce monster, skončí ten tvůj podnik tak rychle, že se z toho ani nestačíš posrat. Část mých lovců ale žije v Atlantě, majersy. Tak nestrkaj nestrkají nos do tohohle případu. Vůbec. Tečka. Chci, abys vzal to svý obludárium zpátky do Alabamy a to hned. Máš štěstí, že se mě zastihl v dobrý náladě. Na těch sedmi upírech a s nima spojených věcech už prostě neděláte. Tenhle případ a všecko, co s ním souvisí, je federální záležitost. Jasný, jasný. Můžem si zevala taxíka? Ať mi táhnou sačí. Majer se vrátil k telefonu. Drsně nás vyhodili před ním vchodem. Franks nás zastavil na verandě, aby nám sundal pouta proměl jsem si podřené zápěstí. Šéf se ke mně přitočil a zašeptal jediné slovo. Stržuj! Nedůvěřivě jsem pozvedl obočí. Co jsem měl jako dělat? Mluvit to počasí. Ty, Franksy, co je pité? A co naše zbraně? Soudukas. A čeho? Měl jsem nutkání vypálit tomu Morousevi jednu dociferníku. Byl neuvěřitelně vypracovaný, bylo vidět, jak mu pulzují tepny na čele a krku. Mohla z toho být dobrá bitka, kterou by ale nejspíš ukončila kulka některého z ostatních federálů. Tenhle zdržovací plán jsem tedy vyškrtl. Zločinu. Jakýho zločinu? Pokrčila rameny. A kamo, ten fál a ta 4500 čestka patřila lovci, který ho včera dostali. Slituj se přece, dej mi ty kvéry, a tě můžu doníst jeho synům. Bylo by dobré, aby měli na tátu nějakou památku. Ne. A proč ne? Bylo mi jasné, že mluvím nesmysly. Smith byl legálně držený revolver, ale plně automatický fal musel být majetkem LM, protože jinak se člověk k takové zbraně bez tuny papírování a nejrůznějších povolenek nedostane. Zatracené zákony. Důkazy. Poslouchejte ty slabičné hňupé. Budu ti to hláskovat. Soukromej majetek není možný jen tak zabavit. Čtvrtej dodatek. Říká ti to něco? Nazval si mě hňupem. To byla asi nejdelší věta, jakou jsem od něj slyšel. Jo, nazval. Využívám svého práva na svobodu projevu a tak tě nazývám hňupem. Tohle je podložený v některém z ostatních dodatků. Franks předal pušku jednomu z federálů a promluvil do vysílačky. Tady, Franks, jsou v okolí kamery nebo světkové? Přepínám. Chvíli poslouchal a pak se usmál. Dal mi ránu, jakou jsem v životě nedostal. Jeho pěst byla jako blesk, který projel mými vnitřnostmi. Stlačený vzduch se mi vydral z plic. Byl jsem v desítkách bytek a nelegálních soubojů a většinu z nich jsem dokázal vyhrát. Byl jsem zvyklý na pěsti motorkářů, zedníků, feťáků, mistrů karate a poloprofesionálních boxerů. Den předtím jsem dostal ráno i od upíra. se musel ujíždět na pekelných steroidech, protože nikdo z nich mu nesahal ani pokotníky. Sletěl jsem z verandy a dopadl na květinový záhonek. Rychle jsem se pozbíral a postavil se mu čelem, jen abych schytal ránu do spánku. Přepadl jsem přes nízký bílý plůtek a vpadl na záda. Přistoupilo ke mně pár dalších federálů a chystali se mě ještě trochu dokopat. Frank se však posunkem ruky poslal pryč. Tohle představení mělo patřit jemu. Trpělivě čekal, až se postavím. Zaujal jsem bojový postoj, pokrčené nohy, zvednuté paže, volné ruce. Bolest vystřídalo rozčilení. Byl jsem připravený. Pojď si pro nakládačku. Fajn. Franks se pohyboval rychleji, než jsem vůbec považoval za možné. Vykryl jsem první dva údery a na poslední chvíli se stačil sehnout před třetím. Ve Franksově tmavé tváři se nezračily žádné emoce. Vůbec nemrkal. Vyrazil jsem do útoku rychlým direktem a pravým hákem. Snadno se mi vyhnul a nakopnul mě do hrudníku. Síla nárazu mě odhodila dozadu. Následným kopem z otočky mě zasáhl do břicha. Břišní svaly kop stlumili, ale i tak jsem bolestně zastéhnal. Na svou velikost jsem extrémně rychlý neuvěřitelně rychlý. Vyrazil jsem vpřed přívalem pěstních úderů, na které jsem se zkracující se vzdáleností navazoval údery loktem a kolenem. Nepodařilo se mi ho trefit ani jednou. Frank z všechny útoky odrazil stranou. Sehnutím se vyhnul lokti, vykryl koleno a pak mi dal čelo do obličeje. Oči se mi zalily slzami. Vyrazil jsem k jeho pasu. Býval jsem zápasník a tak jsem doufal, že při boji na zemi budu mít větší šanci. Franks se zapřel o moje ramena, pasti se vyhnul a vyrazil mi pár zbů pěstí. Vše zakončil kopancem do hrudi. Nebýt vypracovaného svalstva, byl by kop smrtelný. To stačí, zaječel Majers. Franks se okamžitě zastavil. Ani se nezadýchal. Já lapal podechu a krvácel. Vyplivl jsem krvavé sliny a kus stoličky. Federálové, kteří bytku sledovali, se rozestoupili a nechali agenta Mayer se projít. Napadení federálního agenta? Takhle tví gorily ještě nikdy neklesly, Erle. netrefil mě, je pomalej, konstatoval Franks. Příště se budu víc snažit, vysoukal jsem ze sebe. Už se na to těším. Okamžitě vypadněte z pozemku, jinak vás nechám zatknout, rozkázal Majers. Herbinger mě vzal kolem ramena, odvedl pryč. Šli jsme po příjezdové cestě. Tedy šel akorát můj šéf, já klopítal. V hlavě mi hučelo, oči se měl zalité slzami, z nosu a mi tekla krev, Hrudník a břicho pálili bolestí a jazykem jsem cítil, že mám dva zuby vyražené. Takovou nakládačku jsem ve férovém souboji nedostal od patnácti. Herbinger počkal, až se vzdálíme od helikoptér a stráží a teprve pak promluvil. Dobrý zdržení. Já bych sice zvalil jinou taktiku, ale nechat se zmlátit od Frank Sebel skvělej nápad. Já se ale nenechal. Stejně dobré práce. Vytáhl kapesníka podal mi ho. Přitlačil jsem si jej k nosu. Jaký mělo tohle malý cvičení smysl? A proč se měl zdržovat? Chtěl jsem poslouchat Majersův hovor. Stál v obejváku. Máš snad nadpřirozený schopnosti, nebo co? Ne, mám jenom vycvičený sluch. A umím dávat pozor. A slyšel jsi něco? Kráčeli jsme po dlouhé štěrkové cestě a Herbinger si dával s odpovědí na čas. Ani ne. Mluvil moc potichu a navíc nad náma lítali vrtulníky. Takže jsem se nechal zmlátit zbytečně? V podstatě jo. Ale bylo to zábavný. Zavolali jsme si pomoc a o hodinu později nás Majlo vyzvedl svým bytuněným ševroletem. Cestou na jich jsme mlčeli. Naše mise se dostala do slepé uličky. Federálové nás odsunuli na vedlejší kolej. Když jsme zastavili na benzínce v malém městě, neměl z toho Herbinger zrovna radost. Majlo se omluvil, protože jeho nová hračka žrala asi 70 litrů na 100 kilometrů. Ani v motorestu v Radio City nebyla nálada zrovna skvělá. Ve blhkém improvizovaném velitelském centru se nás tísnilo deset. Ubíjel jsem čas s vrnkáním mincí na šváby lezoucí po stěnách. Několik jedinců bylo takové velikosti, že jim rány mincí nic nedělali a jeden kapitální kus se mince dokonce zmocnil a ponechal si jako trofej. To je v řekl jsem a prokopl díru do tenoučké zdi. Kdybychom je dostali všecky, měli bychom největší prachy v historii Fonasilu, dodal Bůn. Vyřídit sedm mocných krvesajů by nás zajistilo do smrti. Majers neblafuje. Už tak chodíme po tenkým ledě. Julie, měla pravdu. Musíme se vrátit domů. Vůbec se mi to nelíbí lidi, ale nemáme na vybranou. Odyždíme. Buna a se můžou vrátit do Atlanty. Co se nám nevejde do Haindu, si můžete vzít sebou. Mám málo lidí, Erle. Přišel jsem o chlapa a bude nějakou dobu trvat, než se ostatní dají dokupy. Zasloužíte si dovolenou. Pobuďte nějaký čas s má. odpočíňte si. Dokud se tvůj tým nedá dokupy, nebudem tě posílat na žádný mise. A nechtěl by si vybrat nějaký posily z nováčku? Myslím, že tihle mají základní výcvik úspěšně za sebou. Velitel atlantského týmu si čaka, Holy, tripa a mě prohlížel kritickým pohledem. Připomínalo mi to situaci, kdy jsme si v tělocviku na základce vybírali týmy na fotbal. Zatáhl jsem břecho a snažil se vypadat tvrdě. Každému z nás se podíval do očí a spokojeně přikývl. Erle, bylo by mi ctí, kdybych získal kohokoliv z nich. Jak jsem slyšel, vedli si na nákladní lodi všichni skvěle, přestože se to tam dost posralo. Když takhle budou pracovat dál, budou v pohodě. Měl jsem jenom pět chlapů a to je dost málo. Kdyby dovolil, vzal bych si je všecky. Bral jsem to jako kompliment. Všecky ti je dát nemůžu. Musím je rozdělit. Podstav je i v dalších týmech. Navíc musíme dát dokupy skupinu se základnou u skalistých hor. Bude jí velet Sam. Sam přestal dělat díry dozdě a něco překvapeně vyštěkl. Myslím, že se mu podařilo formulovat větu složenou jen z vulgarit nejhrubšího zrna. Tým heaven, řekl. Nepřichází v úvahu. Potřebujem další tým a ty se na to hodíš nejlíp. Gratuluju, řekl Herbinger. Bývalý seál se šokovaně posadil na postel. Milo ho poplácal po zádech a my ostatní jsme gratulovali slovně. Veškerou logistiku a podrobnosti domluvíme na základně. Svý nejlepší lidi musím držet co nejdál od sebe. To máš dobrý, seme. Určitě si povedeš skvěle, teda na námožnický poměry. Koho dostanu já? zeptal se Bůn. Mohl bych ti dát krenta, navrhl Hrabbinger, ale beru ho jenom s pitem, Grenta pak zatejde, najdou utopenýho v řece a to by se mi líbilo, řekl Boone. Hned na to dostal pěstí do ramene od Julie. Roberts byl střelec. Potřebuješ střelce, takže dostaneš mída. Viděl jsem, jak si to na lodi dává kulometem a bylo to učiněný peklo. Bude dobrý. O do prdele, řekl náš velký prostý ranger. Čaku, pozdrav nevýho šéfa. A Ahoj pane, zakřičel a potřásl si rukou s bůnem. Fajn, my ostatní uděláme tohle. Odjedem, ale případ se nevyserem. Budem dělat na svých zdrojích. Dáme vědět každému týmu, každému informátorovi i tomu nejposlednějšímu mutantovi v kanále. Až se ty věci někde objeví, půjdeme jim po krku. Když to bude nutný, svalám lovce z celých států. Doprdele s federálama. Načali jsme to, tak to taky dokončíme. Ale když je najdeme a zničíme, tak nám přece zavřou krám, ne? Zeptal se Majlo. Federálové nás pošlou k čertu, když se jim budem šťourat v případu. Ta já. Ale my přece na ty opíry narazíme úplně náhodou, zatímco budem dělat na něčem jiným. Oparáda. Vysadili nás na malém letišti. Slunce nad georgijskou krajinou pomalu zapadalo a začínali se hemžit komáři a moskety. Hind byl připravený a my k němu kráčeli s těžkými kufry a vaky. Správce letiště seděl rozvalený v křesle před rezavým přívěsem a u nohou mu ležel starý šedý pes. Líně na nás mávnul. Já šel jako poslední a táhl těžkou dřevěnou bednu plnou ničivých hraček všeho druhu. Největší chlap musí vždycky tahat nejtěžší věci. Julie se vzdálila od ostatních a počkala na mě. Ovene, musíme si promluvit. jasný. Zavrčel jsem a nechal bedno bednou. Za prvý, vážně si cením tvrdý práce, kterou si odvedl. A taky si fakt cením toho, že si riskoval život, aby zachránil mě a ostatní. To bylo hodně odvážný. Hele, Julie, promiň, ale... Přerušila mě. Ale to, co si udělal Grantovi, bylo hodně přes čáru. Svého svýho chlapa se můžeš zastávat, jak chceš, ale pravda je taková, že se na mě vysral... Nechal mě na pospas darnému. Do tváří se mi z náhlého rozčilení nahrnula krev. Nehodlal jsem poslouchat, že jsem udělal něco špatně. Já vím, nebylo to správný, ale s tím se musí vypořádat Erl. Ne ty. No počkat, ty jsi naštvaná, protože jsem překročil svou pravomoc a ne kvůli tomu, že jsem praštil tvýho kluka? Byl jsem zmatený. A hodil si ho do moře plného žraloků, na to nezapomeň. Vznětlivá povaha tě v téhle práci nakonec zabije. Stačí jedno hloupé rozhodnutí a zařve celý tým. Musíš ovládat emoce. <hým> <hým> jako ty, <hým> řekl jsem kousavě. Asi jo. Nastala delší chvíle mlčení. Hele, já prostě, já nechci, aby se tě něco stalo. V poslední době dostáváš nějak moc naloženo. Dotkla se mého nateklého obličeje plného podlitin. Konečky prstů měla překvapivě jemné. Ten Franks tě teda zřídil. Omlouvám se. Není mi líto, že jsem Granta zmlátil ani toho, že jsem ho hodil mezi žraloky. Omlouvám se za to. Víš, nechci, abys na mě byla naštvaná. Měl jsem pocit, že jsem tě zradil a za to se ti omlouvám. pohodě, ale mám jednu prozbu. Nepleť se do mých věcí. To, co se děje mezi mnou a Grantem, je jenom mezi mnou a Grantem. Nic do toho není tobě, Erlovi, Majlovi, Semovi, ani nikomu jinému. Já vím, jaký na něj mají ostatní názor. Já ho ale znám líp a jsem si jistá, že pro to, co udělal, měl dobrý důvod. Dáš mu kopačky? Zeptal jsem se s nadějí v lase. Za to, že spany kařil vykašlal se na mě. Co jsem ti teď říkala? Ať se nepletu do tvejch věcí. Přesně tak. Najednou jí asi došlo, že pořád má prsty na mé tváři, protože je reflexivně stáhla. Začala mluvit potichu téměř šeptem. O vene, podívej, no já vím, jak ti je a já... Bratr náčelníka. Zahartusil Skypy a přerušil tok jejich slov. I teď byl zahalený od hlavy až k patě. Ve staženém hledí jeho helmy jsem viděl pouze svůj odraz. Byl jsem trochu vyvedený z míry. Skipe, ty si teda umíš vybrat chvíli. Pilot padl na kolena a uklonil se, až se dotknul helmou země. Hajn ty, připravená letět, šlechetný pane. Jeho hlas zněl, jako když sypete kamení do míchačky cementu. Rychle vyskočil na nohy šlechetný pane, nenosit, ty nenosit. Vydal hrozný zvuk, který představoval jeho skutečné jméno, popadl rukuje ti těžké bedny a zapřel se ji o kolena. Když jsem se mu pokusil bednu vzít, protestoval. Skip přinést, nest, skip nest, přinést čest svýmu kmeni. Černě oblečený pilot klopítal s těžkým nákladem k čekajícímu vrtulníku. Julijiny oči byly za slunečními brýlemi otevřeny do široka. Pokrčil jsem rameny. Ani já jsem to moc nechápal. Šlechetný pane? Co to mělo k čertu znamenat? Snad nemáš osobního nosiče, ouvene, řekla a odešla. Romantická chvilka byla u konce. Naposledy jsem se podíval na západ slunce, rozmáčkl komára, zamumlal něco příhodně z prostého a vydal se za skipim, který se opět marně pokoušel o zpěv. Obzvlášť hrůzostrašné strašné byly okamžiky, kdy se snažil hrdelním hlasem napodobit zvuk hudebních nástrojů. Hold big steady, doom, doom, doom ra, ra, jech, yeah, big big pik. Tu noc jsem spal ve své známé a pohodlné posteli na základně LM. Kasárna byla čistá a bez švábů. Po ulehnutí jsem vytuhnul takřka okamžitě. Mé sny byly hodně zmatené. Viděl jsem obří nákladní letadlo, jak startuje z letiště kdysi na pustém severu. Byla to ohromná, podivná čtyřmotorová obludnost, z nich se valil dým a hluk. Vevnitř byl letoun nadspaný bednami, nákladem a dokonce čerstvě poraženým dobytkem. Poblíž zadních dveří nákladního letounu stál jakýsi muž. Přestože strojem zmítali vibrace a turbulence, muž se ničeho nedržel. Věděl jsem, že si za celý let nesedne. Postava v tlustém kožešinovém plášti stála rozkročena se založenýma rukama a zírala odhodlaně k místu určení. Tvář postavy tvořila masa černých tetování, vyvolávající dojem dechtivé lepky. V mém snu se tetování pohybovalo. Z Montgomery jsem se vrátil právě včas, abych stihl většinu schůze. Zubař mi spravil oba ulomené zuby. Polovinu obličeje se měl necitlivou od novokajinu a pořád jsem se dotýkal tváře, neboť mi pocit zvláštního tlaku přišel docela zajímavý. Lovci schůzovali v místnosti, kterou jsem viděl ve snu. Byly tady všichni zkušení, včetně Raymonda Shekelforda třetího osobně. Spolu s nimi seděla u obrovského dřevěného stolu ještě hrstka nováčků, kteří byli považovaní za vycvičené. Když jsem se snažil vplížit neslyšně dovnitř, mrkla na mě holly Newcastleová a usmál se. Posadil jsem se tak, abych byl co nejdále od Grenta. Ten mě i se svým zlomeným nosem svědomitě ignoroval. Mluvila Julie. Stála v čele stolu a přednášela. Doktor Jenna Sterly byl považován za jednoho z předních expertů na náboženství, umění a historii starověkých civilizací tohoto kontinentu. Napsal na tato témata přes 20 knih a významně se podílel na archeologických vykopávkách od Aljašky po Argentínu. Kdysi jsem ho slyšela přednášet v Birminghamu. Ten chlap věděl, o čem mluví. Takže proč letíš šmejdi přímo do jeho domu a umlátili ho i se ženou k smrti? Rozkopali mu veškerý majetek. Hledali něco důležitého. Myslím, že vím, co to mohlo být. Následovala pyšná pomlka, při níž si Julie užívala naší touhy po odpovědi. Zatímco Pit vyhrožoval, že vyhodí Antoine Henri do povětří, Darné se zmínil, že Lord Machado disponuje artefaktem, který pak použije na mocným místě. Doktor Terley věnoval značnou část času výzkumu starobylých náboženských rituálních míst. Jeho poslední kniha byla právě o tomhle. V akademických kruzích se navíc šeptalo, že příští práci věnuje vyčerpávajícímu výčtu těchto míst spolu s posouzením jejich důležitosti. Podle mý teorie upíři do jeho domu šli právě kvůli tomuhle. Hledají určitý místo, místo moci, kde by mohli ten svůj artefakt použít. Co ten artefakt dokáže? Zeptal se starý Shackleford. Já jsem jenom historická, na tohle se musíme zeptat našeho spiritisty, ukázala na mě. Já nejsem žádný spiritista, akorát mě ve snech navštěvuje starý žid, který mi ukazuje divoký a šílený místa, to zní jako z nějaký blbý pohádky. Co ten artefakt dokáže? Zopakoval bos otázku. Já fakt nevím. Akorát mi řekl, že přichází zlo, který přinese prokletej. Pokud ho nedokážem zastavit, čas zemře. Čas zemře? To mi řekl starouš. Viděl jsem přicházet bouři, která přinášela Armagedon. Aha, to by byla dost blbý. Pokračuje Julien rozkázal pan Shackleford. Julie ho poslechla. Musíme přijít na to, co je místo moci zač. Pak se tam dostat jako první a přichystat past. Past na sedm pánů upíru. A jak to chcem provést? Zeptal se sem. Máme snad ve skladu atomovku? No, vlastně, au, začal mluvit Milo, než ho Herbinger pod stolem bolestivě nakopnul. No teda. Neměl jsem ponětí, co je ve sklepě uskladněné, ale s něčím takovým jsem vážně nepočítal. Ze všech sil jsem se snažil myšlenku na Milo Andersna ozbrojeného termonukleární bombou vytěsnit z mozku. Na něco už přejdeme, ale teď potřebujeme hlavně informace. Musíme zjistit, kde ta Terliova místa jsou a který z nich je správný. Musíme být ostražitý vůči všem zmínkám o těch stvůrách a mezi tím prohledávat archivy, dokud nezjistíme, kdo je Lord Machado a co jeho artefakt vlastně dělá. Hledání zatím nepřineslo žádné výsledky, řekl nám Albert Lee. V posledních několika dnech plnil roli neoficiálního knihovníka. Je tam spousta knih a bez urážky váš přehledový systém stojí za starou bačkoru. Navíc velká část archivu schořela v 95. řekl jsem. Ohledně toho 95. když se konečně dozvíme, co se stalo, zeptal jsem se. Herbinger zakroutil hlavou. K tomu se dostaneme později. Existuje osoba, která zná všechny příběhy z archivu líp než kdokoliv jiný, navrhl Majlo. Mohli bychom se ho zeptat. Jestli někdo ví, co je lord Mačado záč, tak on. Zkušení lovci si vyměnili nedůvěřivé pohledy. Majlův návrh byl smetený ze stolu. Ani náhodou, řekl důrazně Herbinger. Zakazil to, řekl pan Shackleford. Mailo, neblázni, vyštěkla Julie. Po návrhu zrzavého vousáče viditelně zbledla. Ještě jsem neviděl, že by jí něco tak otřáslo. Ale co když ten artefakt vážně ukončí tok času, vyhodí do povětří nebo udělá něco podobného, to přece za riziko stojí, ne? Hádal se Majo. Tohle není jen tak obyčejný případ, tohle je vážný, je nasranej na nás všechny, ale z Julí mluvit bude. Ale já nechci, aby s ním mluvila. Je nebezpečný, řekl chladně Herbinger. Erle, pořád je to její táta, přece by jí neublížil. Můžete vymenovat sedma devadesát lovců, co si to nemyslej. Konec diskuze, Milo, už se o tam nezmiňuj. Milo se opřel a položil dlaně na stůl. Fajn, zapomeňte, že jsem něco řekl. Ale až svět vyletí do povětří, neházejte to na mě. V konferenční místnosti se rozhostilo tíživé ticho. Julie zírala před sebe. A to jsem se myslel, že mám problémovou rodinu. Máme i jiné možnosti. Vstoupil do Ticha Herbinčer. Můžeme promluvit Sterlyho kolegy. Třeba některý z nich bude o místě moci něco vědět. Někomu se musel svěřit. Budeme ale muset být hodně diskrétní, jinak na to federálové přijdou. Když jsem jim zavolal o sedmi upírech, přesně věděli, kam letět. Mohli nás jednoduše sledovat, řekl jsem. Haint není zrovna nenápadnej. To je možný, ale na to se nedá spoléhat. I kdyby to tak byla, jsou na stejný lodi jako my a tak budou mluvit se stejný validma. Jestli se Majers něco dozví, jsme v hajzlu. Mohli bychom Pita zmlátit do bezvědomí, třeba se mu zase bude něco zdát? Navrhnul Grant. Nebo bych ti mohl vyrvat střeva a začít z nich věštit, z kuřaty to prej funguje, odpověděl jsem. Probodl mě pohledem. Julie rezignovaně zavrtěla hlavou. Já ale neslíbil, že budu hodný. Mohli bychom projít ještě nějaký další zdroje. Známe lidi, co jsou více ve styku, no, řekněme, s magickým světem a tímhle místem moci. A pokud je Lord Mačado dostatečně zlý, třeba by mohli jeho pozici vycítit. Navrhl Milo. Můžeme navštívit elfskou královnu. To není blbý nápad. Když jí donesem pořádný dárek, tak s náma možná bude mluvit, řekla Julie. No tak počkat, brzděte, snažíte se mi navykládat, že elfové fakt existují, zeptal se trip. Ano, tripe, elfové existují. Chtěl jsem se zeptat, jestli žijí na kouzelném stromě a pečou cukrový, radši jsem se ale kousnul do jazyka. A jsou stejní jako Tolkienovi elfové? Zeptal se zase Trip. o čemu zářili úžasem jako dítěti, které o štědrém večeru ještě věří na Ježíška. Starý Tolkien byl dobrý týpek. Poslouchal historky britských lovců, kteří věděli co a jak. Bavil se s nimi a tahal z nich rozumy o různých jazycích a kdesi, co si. Zasupěl starší. Ve svých knihách si ale skutečnost trochu přibarvoval. Nemůžu tomu uvěřit, řekl nám Trip. Celou dobu slýchám akorát o děsných hnusárnách, o zlu a mrtvých věcech, co vraždějí lidi. Je mi jasný, že s nima bojujem a tak se o nich musíme dozvědět co možná nejvíc, ale existence hodných kouzelných bytostí, no to, to je něco úžasnýho. Synko, hlavně nezapomínej, že starý Tolkien si všecko dost přibarvoval. Skutečnost nikdy není taková, jako ve filmech nebo v knížkách. Varoval ho pan Shackleford. Pohlédl na své starožitné hodinky. Máme čas. Někdo si ho tu dělá vejlet do čarovného lesa. Jonesy, běž taky, jestli chceš. Milo, byl to tvůj nápad, tak tomu budeš velet. Naše médium pit ať jde taky.